Та ловлячі вночі. А на берегах Чорного моря на побережжі острова Тендри та в Ягорлицькій Затоці сандолями б'ють червону рибу, білугу та оситрів. Тут тризуб сандолі легко відстає від державної. Прив'язаний до нього довгим шнуром. Це дозволяє. Коли не можна одразу на поверхню витягти тяжку ранену рибу, пустити її погуляти, тобто ослабнути від кровопуску, після чого вже не тяжко підтягнути її до човна. Такий сандоль, а вже наближається до типу гарпуна, вживання якого, оскільки ми знаємо, цілком невідоме на Україні. Особливу відміну ловіння риби колючими знаряддями дає вживання гачкових снастей – вудок, переметів, кармаків. Про вудки, явна річ, нема що говорити, бо вони на Україні не відзначаються ніякою оригінальністю. Переметами звуть «довгі мутузи», перекинуті через річку, з прив'язаними до них на маленьких мутузочках гострими гачками. Іноді, особливо на малих річках, на ці гаки нанизують поживу, а часом, ловлячи велику рибу, дають їй волю самій наштовхуватись на вість Цей останній спосіб, що найбільше нищить рибу, давно вже заборонений законом. Але все-таки ще недавно його вживали, та мабуть у трохи меншому обсягу а вживають і тепер на цілому Азовсько-Чорноморському побережі від Кубані до Дельти Дунаю включно, у формі так званих «кармаків», тобто сполучених кількох переметів, що їх розставляють на помор'ю чи на вустях річок. А звичайно, річки, спливаючи з морем, утворюють на місцях спливу мілини – майбутні дельти – на цих мілинах за допомогою особливого приладу забивають у дно палі, а до них прив'язують тонкі мотузки, що лежать на рівні з водою, бо підтримуються поплавками у вертикальному положенні. До мотузків у горизонтальному напрямі прикріплюють два мотузки, що з них верхній лежить на рівні з водою, а нижній на половині глибини. До цих мотузків, у свою чергу, нав'язують на тонких, але дуже міцних шнурках гострі гачки. На кожному переметі по 60 штук. Кілька таких переметів її становлять кармак. Вся ця система, дуже проста сама по собі, відзначається разом із тим значною рухомістю. Гачки весь час хитаються від хвилювання води, і тому саме й стають великою небезпекою для риби, що хоче зайти до річки, кидати ікру. Перебираючись через ряди гачків, що висять зверху і знизу, риба неминуче зачепиться за один з них. Вона змагає вирватися, б'ється і явна річ попадає ще на кілька гачків, що рвуть її тіло, доки вона не втратить сили або не під'їде рибалка і не доб'є її чекушою. Своєрідним молотком. Своїм розпологом Кармаки нагадують інший ще примітивніший спосіб рибальства, а саме нерухоме перегородження річок. На Україні нам довелося спостерігати цей спосіб у найпримітивнішому вигляді на західньому схилі Карпат в Угорщині в селі Кушниці. Невеличка. Надзвичайно мілка літом гірська річечка була перегороджена двома стінками з назбираних тут таки з дна дрібних камінців та глини. Стінки ці сходились під кутом, залишаючи дуже вузеньку протоку для води, а протока загороджена була невеликим ятєром з лози. Таку саму загороду, але з лиски ще з двох лісок що їх проміжя набите глиною роблять і на мілководних, болотяних річках Полтавщини, наприклад, на Удаї. Звичайно, такі суцільні перегородження річок, що зустрічаються у багатьох напівдиких народів, наприклад, у північноамериканських індійців,